د او څه نه پاحوال او حالات يحيى يندي ما شاء الله سميد يحيى عليه السلام لم نجعلهم من قبل سميه نه من قبل سميه ما کې لرلم ته لرنو اول يحيى دي است دي هغه څنګه چې دلته کولی دي يا دي ما شاء الله اوذپلار نو مي حسن درني کو حسین مصیبہ رضا محمد دیا جمعہ حضام عبو زکریہ ای کونی دا نووی نواتی دی که دی مسکی دی مسکی اسی دل دی نوات دا دا دا حوران زمکہ دا دا غیز مکی نیوکل دی دا نکو آلا نکو حضام که دنو دا دا غضی دی نواتا عربو عادت داؤ صدیب علیہو نے نبض دے تلویر سکم دے بابا خدیر ہوئی وواقع بڑیرو فاہم خلق کا مو چاہتا سویرم نے تکم دے تقدر اکیر لہو چو این سویر او بیال الله اللہ اولاد ورکڑے دے فضل غدہ تیا بات چوئے امام نحوی رحمت اللہ علی دیر تصانیفی چوڑی دیت اصفل کلي کې دغه دای کې اول حفظ د قرانې کړل دي ماشاءالله قران یاد کړل دي لقب محيي الدين دی څنګه یې لقب محيي الدين دی لقب دغه اول حفظ د قران کړي دي بیا اپ پختہ وا او یوکم 50 تم کی چ دې دا وخت کې د نور لاسو کالو سو کالو نو شپختہ وا او دیرش کې د پنوات مقام کې پیدا دی شپختہ وا دیرش داومې تعالی علم دی نو پشپختہ وا یوکم 50 تم کې د نور لاسو کالو غا ټیک ده کار هیله ده کار چې تیس کې پیدا شو اچاریت پر 10 کالاو در 49 مورې نولس کال نشو هي په دې د حقیکل دي او بیا چې ده د خپل طالع سره مدرسه رواقیا دمشق جن علی راغله دي اولته استادانو نه لم کړ دي کمال الدین اسحاق بن احمد رضیم بن برهان دین الدین چې نور علماء یې کړان دي علامه عبدالحیلک رحمۃ اللہ علیہ دتب بارکې دي کی وامفت وبرع في العلوم وصار محققا في فنونه ومتققا في عملي حافظا للحديث عارفا بانواعه وبرع في العلوم فعلومك كيف برق له وصار محققا في فنونه فنونك محقق ومتققا في اعمله حافظ للحديث الحديث systematically عارفا بانواعه حدیثونه د انواع لري خو باور دا تاسو ترجمه مولف چې د اغي کې شپږ سو او 31 چې د تاریخ په ریسی او دی شپږ سو او 30 صدا مونږه پکې دي نه د 31 ابتدا او د 30 چې د اخره کې اندازه یو په تنظیم او کله یکسر کیږي په ترتیب 251 یانې د فقری طالبای په وکاله چوشله بل طرح حتتلې څه په دې لږه او مدینې مور ورکی یو نیمه مش آل چې دن اغه وو خو ډیر پابندو ډوډۍ به سره بیا دن خورا الله ما شطن نه الله شطن نه پسه موږ خو په دی وګړي ایا صداما. او وادی نو کرے او تصنیف کې دوه تیز تیز تصنیفی ہو شو گطی بہسترش لے کانا ربست ایک و نوردہ چی تیز بروانے چا سوائے مستبا سیب اللہ دی عمر کی برکت کی طالبین چلی درس بیتی کو کلم بدو چتاونا چی نیترونو یکی خودو کانا کش آغا فرط بورتی در عرب اندر آگا تیز تیز تیز په سے پا کلم کردیر چې گو تھی بے نو بس تازہ نکو نو بس غم یو شیر بے ہوئی وی لئن کانہا زد دمعو یجری صبابتا غلق علی غیر سعدا فو و دمعن مذیعو مقامات کی بردراجی ہو کہتے کی بردراجی اجر جی سنگر قبل مقامات باکیتو صبابتن جی سودا شفیت النفسہ قبلت تندگی ولیکن باکت قبلی فہید لیال بکا فہید فہید لیال بکاہا بکاہا بکا فقلتو الفضل للمتخدیمی مطامات سنگر آزی لکا یا ما ریلی جان ہے یا ما فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَهَا بَكَتُ صَبَابَتًا بِسَوْدَى شَفِتُ النَّفْسَ قَبْلَ تَنَدْرُمِ وَلَاكِنْ بَكَتْ قَبْلِ فَهَيَّجْ لِيَ الْمُقَابُ فَقُلْتُ الْفَرُ لِلْمُتَقَذِمِ نو دے وئی چکا زمادہ اوخ کی دا اشب دو وجنج بئیگی او صعدانی ما شوکا زماده آغا خریف پر صعدان جدو ما شوکا چکن اغه دې درن دغه ورانه سبق ته سی بوکانا يفود علم دا غوري دې ځای اوخی دې چې ساده باندې جوړا نه نوږي ځای یې جوړا دا سور نه نو په تسلیم با او يا عالم تريدو ياسين بن يوسف مراكشي بيدې ما uridine چې بيد لاسو کالو نوا کې ما شومان را تاوې لليکو اذق قران لو لو اويذل او بنکو ذلبنکو وی زمان پس لکی او خوارا او غور دی را دا علکنسو جوری او علکنسو جی جی جی نو ای پلار او دکان چې ای پلار چیز این اگر پا دکان چیز ای چو لیو چیانا بیتر ملزوری کا والکا زبا قرآن با دکان چی بیم قرآن اوی وی زوالا استاستا کرالا با حسیت میں وطاوک و موطاوی چیز دی என்ன هو یوررج انیونه اع اهله زمانی اه اهل زمانی وده زما دا تم ده چې به اللهر خ موبا نته چ ناسدي ولسه جوي به خبر وای ما نه என்னما أنطقاننی الله الله ماله د دي خلان را او ماې دنو دي بس ما الله بادر صخودري نوغول کې د او پلارته والله ووي چې دغه ده اغه بیا دی علم ته چینه راو باسهلې دي او دوستان او بزرگان او تصنیفون ډیر زیات دي او د باچا باچا وتا صفطو وتا مليانو ور کړیوه باچا ویدنه پرته ور دي پکهستو اناروا ده اوله سپېلې نه وځه دارو هغه پر عمره به نور د باچا غلې 아이 نه جوان مردا حق و بے باکی الله کی شیرو کو آتی نہیں روباہی ارخی وی لیکدا قانون د جوان مردو سره د حق گوئی او بے شرمی بے باکی الله کی شیرو الله کی شیرو کو آتی نہیں روباہی الله ضرور چې څنګه دې دروازه نه ولول کوبر دې نه او د شرح حریکل د مسلم المنهاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج یوجین الدپ شارح المسلمانی مشهور دی داوی نویسی دی. دیار سوالی هی نور د کتابونه لیکلې دي اتی بیار کی آداب حملۃ القرآن یوه څو کتاب دی یو مسلمان ماده طالبای په وخت کې د فتیپ په وخت صرف عربي ته لګړی دی بل ده نو اتی بیار کی آداب حملۃ القرآن چې څو قرآن یلاغه ته آداب ته دی اتی بیان لاوړل ولایي آداب چدہ د ابو عمر باندې درته تصنیف نو تصنیفه ترقیم شي تصنیف زره دې دوه خاور کاپې دې شو کاپې دې نو یو پاره نکري او د تاریخ ریږي چې دوه کاپې د ابو عمر تقریبا چې دینه دا سال دی تقریبا بیت المقدس ناراله واپس او 14 رجب د خاریش په 678 او نصرت المتقين کې 678 لیکلی دیکه دی, دی وفاچه ودی اولته دفن شوه دی او د وفاچیدو په وخت کې شعرونه ویلی سره حیران شته مرکیږي باشا ایرو قلبي بي قدمي عليه مي ويا لسوري يومتي ليه مي وفي رحله وفي رحلتي يصفو مقامي مقام بی حتر رحال لدیہیمین وَلَا ذَادَ دِي إِلَّا يَقِينِ بِأَنَّهُمْ لَهُمْ كَرَمٌ يُغْنِ الْوُفُودَ عَلَيْهِمِينَ او د انتقال نفس چکل اوفات چو میو سوری تا دپا مرفیہ کی اشعار ویری دی پھر دا درد درد سوری نو مطلب دا دے بشائر و قلبی پی قدومی لکی می خوشالای دی چې ملائکو باندې ورزم جنتیانو باندې ورزم سوره یسین سره ابره و یا لسری یوم السری الیمی ای زما هر زیره د خوشالای دی چې زوب جنتیانو څخه ورزم ملائکو څخه ورزم وفي رحلتی یسفو مقامی وحبذا ذک لشمہ زما زای بلر صفای اور خددا خدیاغه مقام چې سړی چې دی هغه دی چې خپل بار پران دی او الطورشی ولا زاد الا الله <سؤال> یقیني بیاوم زما یقېوا دی لا هم کارمر یوغنلو ف دلهې عیان چې الله تعلا ورئغ به ب پروي سمره چې غسوراي شو س پرووا به دغېې جو سر سراي او د د بیا اشار د شوي دي داله بیا چې دی دی دفر سرور سوه شپ او یاې وګور تا د د د حالاتو د م پر مح الله پهتابوي ديژلی دی اناءالله تعله کاور تدا چې کوم خطبه دا اوس دا ورته اوس دا زېګه پېر دې غنځه تا ته څنګه دې پیشي ویې تاسو دې ویل ګل دې باندې نو څنګه وخت مهل کار نو خطبه بسم الله الرحمن الرحیم و خطبه نجدا شروع کوم البته دا په فن د علم حدیث کې لري شی نه علم حدیث او طالب او خبره کوم پر ځای ان شاء الله تعالی دې حدیث او دې حدیث تاریخ دا موضوع او دا دې غرض دا به ذکر کوم ان شاء الله